Mayatz ikas gatu zain 8ko Elkar Agorrila ZTeka, Saroia eta Ikastolak ere izanen dira urten iparraldetik Durangoko azokan. Fred Larondi galdegin diogu zein izanen diren ikasen berrikuntzak. Odan bat ditugu uh, bi album, aueta gaztelaturatura koaka, e, gero badugu barnetik maleta, au ikas materiala eta best talde ere nahi bada eh, liburu eskasea bakarrik. Umafin iruen tzikloko hau da Eskaren lantziko bidugu zikloan, eta arteen historia e, nahiz eta ez agasbukatua izan on parte bat bederen eta hoogen aurkezpena berantxago eginen dugu Ipaajaan berian. Gatu zain argtaletsa ere Durangon izanen da biibururekin Artzea lopezaranak aurkeztu dizkigu. Bai, Ba Googleluster hogeigarren urtemuga beteko dugu. Beraz gatu zain mantxo mantso hainzina dua hala ere, Eta urtena uh, bi liburu publikatu ditugu. Beraz lehena frantsesez udaberrian aterazena, uh, Vincent Vinhion katzetariak idatzi zuen Hogmartenen oh, uh, lekukotasunari buruz eta orokorreago bai Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko gazte mugimenduari buruz. Eta oraingoan Durangori begira uh, agortua zen liburu bat uh, berez argitaratu dugu Iparo Euskal Herriko lehendata eta ipuinak esena duena. Beraz, liburu hori hemeret zigarren Jean-François Juansoa bildu kondairen bilduma da. Eeta anunziaaranak eta transskiituzioa egin die, beraz Euskal mitologiari buruzko hainbat pertsonona eta koindra kondaira agertzen dira bertan. Ztatekaren berrikuntzak aldiz nahiara sagittonnek esplikatu dizkigu. Bejitasuna egango er nuke badirela jareere ikuste liburuetan bi, Partikularak izanen dirneak, inprimatek gian ditugu eta aski fite ukanen, egia geiteko. Hauk literaturan lili izeneko liburu bat, diariko da, amaia ene butek idatzia. Naiko historio te, polit batekin ere, eta bigarzenak kimiko batean eta sailan sartua edo bede batean, hor pantxiz bidak eta leo Santa mainan eta da kimiko hori, pertsunaiak bi sai dira. Egia jaiteko, eta pixka txufatzen dira, elgahen ahtzean kitzikatzeko, hori jaiteko ere, baina ez da hori gauza, da Bisaioiak pixka txufan ari dira oraiko politikoetaz, bai politikaz. Ta nik oraiko egunean hori ere, untxada partikatzea, elgahen ahtzean, zenta, zer nahi gauza entzuten baita, ditugu bai behionak, baina antriztiak ere, munduan bat zehak, eta horrek, nik ba, jendeare poz, Poza emanen dio aliri guzti bukera untako e gubejiko jaiak ere bestak, hok baititu, alere aski vite. Eta Robles Arangiztarrek beren diska eramanen dute azokara, agorrilarekin argitaratu dutena Irkus Robles Arangiz. Bueno, uste dut lehentasuna zela soroaken historias mintzatzea, jakiteko noiz noizasiginean eta sendako eta ze baldintzetan edo, baina azkenean Ez du kalitatean dirik, hemen, hemen lokalontan grabatu zen agertzen diren kantu hoiek eta batekin eta ez da berdina gaurko diskoekin konparatzea. Horduan egindu guna da, ba, bueno, familia guztiaren zati batzuk. Tomaia da, arrebak bazutela e, laukote bat, oso ona zena eta botze errekin, eta zuten sekulan e, egualdean etzeon euskeraz grabatzeko... Eukerarik, eta horrean, iparraldera torri dartzen, grabatzera horrean. Garai aietan, eh? gero beste batzuk egin dituzte nahi izan dutena, baina hori da. Ogei liburu, amazazpidisko, BDVD eta bestelako hainbateko hizpen ere atxemanen dituzue durangoko azokan, iparraldeko erakusma aietan.